Ja. Och eftersom Andre inte är här idag så kan jag berätta för er att jag är född 1979. Jag är 35 år nu alltså. Jag växte upp i staden Throw Ja, jag ska se Throwbridge eller Throbridge. Det är för sig inget H så ja. Jag borde sig veta det som jag växte upp där, men det är, ibland kan det vara svårt med uttal. Och min familj bor fortfarande där idag. det var så att min pappa, han var manager för Care Castell FC och det var där jag också spelade som junior. Jag var en stor supporter till både min hemmastadslag. Det var, det var inte det den hette, Trowbridge, utan det var en del av den här staden. Men jag tänkte inte berätta vilken den var för att göra det så lätt för er. Men jag var också en stor supporter till Liverpool. Och det var ju fantastiskt att jag fick representera den här klubben senare i karriären. Det blev 51 matcher totalt för Liverpool. Och på det så gjorde jag 13 mål. Utöver Liverpool så har jag precis som Kenny... Vart i Celtic, Newcastle och Blackburn. Mm. Där lämnar er som fågelhållare <laughs> 10. Du har hittat någon sån jättesvår som var där. Ja, 51 matcher. Sorry. 13 mål. Celtic, Newcastle. Fan, jag hade ju ett namn där, men det sprack på det sista du sa. Ja, jobbigt. Då trampar vi ner på 8 poäng. Jag har en lång karriär, men tyvärr så har jag aldrig fått lyfta den finaste bucklan i Premier League. Vi vann ju ligakuppen med Kenny, men förutom det så har jag bara vunnit skotska kuppen 2005. Visserligen så vann jag championship ett år, men det kan man väl knappast räkna som en titel. Jag har varit en flitig spelare för The Dragons under karriären och gjorde 78 matcher och 19 mål där. Jag var även kapten för The Dragons mellan 07 till 11. Det är vad ni får på Snack om att höja ribban De två <laughs> första var varit sjukt Och nu bara bang Den här Om ni kan er fotboll så Den här äh, borde tyst, någon kunna plocka <laughs> Ingen som vill dra till med något Det betyder att någon ska man bli nollad här Då går vi ner på 6 poäng Det blev 10 stycken olika klubbar i min karriär Och totalt 135 mål På 455 matcher man hade ju faktiskt ännu, ännu större förhoppningar för mig och jag blev ju utnämnd till årets unga spelare i Premier League 0102 och då spelade jag i Newcastle. Andra klubbar jag spelat för i Norwich, Coventry och West Ham. Jag har en bra teknik, ett bra löpsteg och en vilja av hårda system då jag är på bra humör är inte klok. Jag får inget nej, namn så fort ett namn poppar är upp så stämmer det inte överens med lagen. Nej, jag, jag 40... också... Nej, nej, kan inte vara. Jag kan inte Anders sitter och myser nu alltså. Ja, så <laughs> glöm bort alla ledtrådar också. Jag, jag, när jag var på väg till sändningen förra gången så ringde jag upp eh, Per och så sa jag det, Per om du vill ha tips inför vem det är, ta papper och penna och skriv upp några ledtrådar så är lättare att komma mm. ihåg det men sitter han och skriver upp? Minnet är bra men kort. <laughs> Ja du glömde bort det också, då kör vi för fyra poäng, nu gäller det några snabbare. Jag är känd för ett väldigt hetsigt humör och jag har även MMA som ett per. stort... Per! på fyra poäng. Då börjar om från fyra igen, ni andra får ju också isa på fyra men då får ni bara två då såklart. Jag är känd för ett hetsigt humör och har även MMA som ett stort intresse. Jag äger faktiskt ett eget gym för den här sporten. Och eh, om ni undrar kring mitt temperament, ja då kan ni fråga Arne. Han är ju en som har fått uppleva det. Jörgen. yes. Två poäng på Jörgen. Och ni andra kommer bli nollade. Men ni kan ju få slåss ändå. Vem som tar det? Bästa nollan. Bästa nollan. Har du skrivit det? Jag, kan, just, ja, jag kan nu faktiskt. Okay, ja. Lundqvist eller Söderberg. Du är sämst. Ja, vi tar sista för ni som lyssnar också. Som Cardiff kille sedan barnsben så är jag ju väldigt stolt <skratt> över att ha tagit upp dem till Premier League som jag gjorde för förra året. Men eh, lika ledsamt var det ju när Oleg Gunnar inte kunde kraftsamla och hålla oss kvar. 2012 fick jag äran att vara en av de tre äldre spelarna som representerade Storbritannien i OS. Kul att få uppleva ett stort mästerskap Det är ju inte lika enkelt då man är född i Wales. Fy per på fyra poäng Fan! Fel! Ja, Hartzom, vad är Ja, Jörgen. Craig Bellamy på två poäng. Alltså ah. i... <laughs> det har han spelat Nej, kommer. Han har väl spelat lugn. Nej, han har aldrig varit väldigt lugn. Fan, fick det var ju Arsenalans Ja, det var en Newcastle som. Ja, fan fick Newcastle. Det var lite kul. här, men men ja, hör ni The Dragons som vi pratat om förut. Vilka det är. Ja men, alltså. det, ja men det ja men är det Wales? Det visste Gav jag. Alltså. fortfarande Nej. ingenting. Ja, ja vi pratat om tiden? Det är het. Nej, Nej, Nej. supernoll. Nej, den var svår. Ja, den var klurig. Nej, den ja, var bra. Bra. Den, den var bra. Vi fick ni nian för att ni haronat äh... för att Ja, det fick vi för det. Ja. <laughs> Håller vi käft. Ja, då kanske det blir lättare nästa gång. Vi får se. Fakt. Ja.